اومن مورن یا غرض د الله ما د دی واارت نه په با په تشابه حو کې مخالفین دي د غیز کر کوي یو په هغیبانې ارت کوي چکم مخالفین خلقتي اغي دليل دلیل سي په غوصوص وباني چې کوم نصوص هغه ظاهر دي او غينہ په بادي النظر جسميت واجبي او یا مثال په تور باندې نور اعضا ثابتيږي دا عمر بلکوان کې ده دا جسميت واجبي او نور اعضا دا غينا ثابتيږي نو په هغه باندې څه ارد پارے گئی پارے مانے دیسی سے کہی اگر نصوص تی داغینا معلومی کی جسمیت ته معلومی کی جہتون تی معلومی کی نوراجزات تی معلومی کی سورت تی معلومی کی گورا جہت الیہی سادل کلم و طویب اللہ تعالیٰ تا کلم طویب خی جنو پتاو دا کدل چدا اللہ تا پارا جہت او د غرانګې رسول کریم صلی الله علیه و سلم یع ایت ویلو عین الله الله په کمزه کې راغي ورته په سماه په اسمان کې د نور معلومات شته اس الله په اسمان کې او د رسول کریم صلی الله علیه و سلم ورته دا مؤمنان دا مسلمانان دا صحیح مسلم دا روایت ذکر کړې ده غرانګورم شپه مثال په تور باندې جسمیت حدیث کی رازی من آتانی یمشی آتائی هر و هرولا حدیث شریف کی دارتی رازی چکم کتماتا یو لیش نیز زه یو با نیز دیکیگم او کم کتمتی یو با نو زورتا سی شکو ما زورتا رات لکو ما سو منا سوک چی رازی تمشی چادا سی پا داما یمشی چی روانی پا نو آتائی که و هرولا زبم مند ورزم دارتی می سالی لکه اولکه ماشو ړو کې ماشوم چ را روانې او ته پتولېې چې یاره دوړو کې ماشو خو را روان دی او د انو غوررجږي پرې نو وی نو منډه کې سرې راچت کې نو د قرنله تلا یاد هرواه نو دا په جسمیت باېسیشيې دلاارت دی او د قرنګېه شف دی نه الله خلقه آدم ې الله تاله عدمهله سراتو سره د پیدا کولې په خپله صورت بانې نو د الله صورت ثابت شو. در غرانگی جواری حمشتی لکه حدیث کی راجی قلب و ایدار قلب و المؤمنی در مومن سری دازده باین اسبعه الرحمن در اللہ تعالی در اسبعه نو اده گوتو کمانسکی دینو در خبرتی نم معلومی او نور در سی دیر در غلی چی در غینا معلومی نور اجزا معلومی گی, گی لکه او در غرانگی گو را بڑا در اللہ تعالی اتان یو ملک شاپوان صاحکنا ګور دې معلومي ګل سي ډیر زیات یا دې معلومي ي بل يداه مبسوطتان ين په قتای پیسہ ادا کنه کې کف الرحمن شي کف الرحمن دا معلومي سي ډیر نصوص تي چې اغي کپې ته ظاهر ورته تړاو ګوري دغه نه جهات معلوماتي داینه چې میا ته معلومي داینه صورتم مې له معلومي او داغه نه دانون اجزاهم فهمي او دا ته نه معلومي دښو نو په دې دلیل نیوللې نو دا یې دلیل نقلی شو ارضی خل دلیل عقلین ځان چې کرکړلې اگر راستو وي وختج المخالف مخالف دلیل وللې بالنصوص پاغه النصوص چې هغه ظاهر په جسمیت کې جهت پا پا پا و و فی جهت ثی په جسمیت کیری دا قران کی ظاهر په صورت کې او په نور او جوارح هماتا ستاوی هو بان مولا موجودن فریزہ لا بودای یکونا احدهما متثرن بالآخر مماسل هو منفصلان ومبائن فی الجعد والله تعالی لساحان ولا محل للعالم فیکون مبائن للعالم فی جهته فیتحیز فیکون جسمن او جزء جسم مصور متلاحیا ګور مولانا دایو خپل دلیل وای اطلی دلیل داو وه هر دو موجودان زماده کو تم یو موجود دی تم یو موجود دی او دا قانون دی چې دوه موجودین هر موجود چه په نسبت ته موجودی اخر واخلې هر موجود چه په مقابله بل ده موجود اخر کې واخلې نو دا موجود به خالی نه یا به دا موجود د سره متصل <تصفح> او یا به دا موجود د موجود نه منفصلی یا بدا موجود تدې موجود سره متصل یا مماتی یا بدا موجود تدې موجود نه مبائنه منفلی د دې دوه نه بل شق نشي کېدله مونږه یو موجود دی او مونږه موجودات یو نو الله تعالی به زمنګ سره متصل او یا به الله تعالی زمنګ الله او زمنګ سره متصل ممات نشي کېدله ځکه الله تعالی که متصل او ممات محل لنای یا بحال لنای یا به محل لي یا به حال لي من به امی وغ به حالي یا به هغې محلي من به غاللي حالات یا به محل او یا به شي حال الله نه د چا محل دی الله دلا نه محل او اوغ نې شي د حالي. نو چ متسلل نشو نو بلشق متعین دي چې شیشه به منفصل ته متسلل نشو شیشه به او څنګه مباینه منفصلی نو هغه مخه په یو جهت کی پچا کی په یو جهت کې منفصل شو په یو جهت کې شو نو چې په یو جهت کې شو نو اوس په حیاشو اوس شو نو که متحيز شو نو زمون سره کوم چیزونه کې متحيز دي نو هغه د چیزونه دي یا به جسمي یا به جز د چايده جسمه جوهر پرد متحيز ده که ده ده نو جز د جسم به نو یا به جسمي یا به جز د جسمي کې جسم ده نو اوس په صورت او صورت په لری اوس په شيل لري صورت او دا قرنګ متناہی به کې غیر متنافي ځکه جوزي او کوم په تور باندې دا غي او اكو جد د جسم نه یعنی ار یو چی متناہی خامخای نو الله تعالی متراحم سر از شو او دا قران متحیص فی حیزم شو او په جهاد کې مو شو جسمم شو ار شو دا کم دلیل له د دې دلیلی اقلی او بان کل نو موجودن حدی و فرد و موجودن فرزات فرز لا بو طلابدی را یکونه چی واحد هما چودہ دین متدبل سره او مماس کويله هودا قبل سره او منفصلا عنه یا بت منفصل موبایلی في الجهده بجهات کې والله تعالی الله تالا کو حال او محل ندې یعنی شقاو المتعين ندې شقاو النسکه درې ځکه الله تعالی نه حال دینا محل در عالم نه پاره چې نه حال چې نه محل سو فيكون موبين للعالم الله تارا موبين د چا سر العالم سره نو چې الله موبين د عالم شو جهت جهت في في جهته بجهات کې بارا دې که مباین لیل عالم فی جهاتیل شو نفعتا حی یا زبیاب خام خاسی شیعی یعنی که متحاییست دی حیات شو فیعکونو نو جسم شو او جزو جسمین یا جز دا جسم زکر کم که متحاییست یا غزمان سر دو چیزو نبی یا جسم یا جز دا چای جسم او مصورم شو سی شم شو متناهی والجواب این دلک وهم محق غرط دا اللهم مصوف داده دا دا عبارتنا اغان جواب ده غرض د اللامه د دی نې شیر جواب او جواب د ورکې د اصلی نه اوګم جواب بیا ورکې دللیلی نقللی نه او جواب د رکې دللیلی اصللی نهه دوم جواب بیاې ورکې دللیلی نقللی نهڅوکورې چې جواب د دللیلی اصللی نه دی هر موجوې منګه فرکو نه دا یو به د سره متصلی یا بې منفلی و او خبره د پهګله بدلله ده په کمسوری دي داه چې دماغ د دومره دي او د کاامار غره. دا په د زرګر په وړو کې شانته طلبا باندې شي شکایت نو د دې کس څنګه نوم دا سات چې کوم خبره پر دا حکم دا محسوسات و دي او رب کریم چې کوم دې دا محسوسات و نه ندي نو تد احکامات ته محسوسات لاګولای نه شي په غیر محسوسات باندې دا په مخصوصات او کدا څه خبر اره چې هر موجودی محسوس کې په نسبت د بل موجودی واخلی نو یا بس شي متتلی او یا بس شي منفصل نو کوم چې متتلی یا ممازګه خو یا به حالی یا به محلی کمنفصلی نو په جهات کې وې او دا به دا به دا به دا دا دا؟, دا, دا دا دا په چاکی دا په مخصوصات او کدا قسم خبرې دي دا احکامات المحسوسات تي دا نه لاګو کیږي په غیر مقصود باندې جوابداره ان ذالکدا حکم دا هو ان ذالکدا مخریچوي دا وهمه محدده حکم دې په غیر محسوس به احکام المحسوسیه پهګه مودو مخصوص د بل طرف نوال عدلت قطعیه قطعیه دی پا پا نو ال ادلۃ الخاص قطعیه ادلائق قطعیه قندی حالت تنزیحات په چا باندې په تنزیحات نو پای واجبو واجبادا ان وفوذ علم النصوص الى الله تعالى دا غرض علما دې عبارتنا هغه جواب دی دې اول سوال د دلیل اول چې د نصوصی ظاهره له دی په څنصوصی ظاهریو کې دوه رايي دي یوا رايي په کې د متقدمین علما ودا اي یوا رايي په دې کې د متأخیرین علما ودا کوم رايي چې په دې د متقدمین علما ودا د متقدم دمیره ولا ما اداره چې د دین صفاتونو معنا غانې په منګل کوو د دیبه منګل شیشکو معنا غانې البته د دین مقاصد او مطالب او غیره دی باندې منګ پوری غو نه په دی باندې منګ نه پوری وو په دی الله تعالی علم ور او استعار اكن چې متأخرین دین او متاخرین د دې خلکو د نیونه نه پاره چې دا خلک الله تعالی له جسمیت او جهات و غیره دا ثابت دی نو د دې خلکو د قلا یا قوم د پارا چې دې خلکو د مسلک مسترد شي نو دې په کی تعبیرات شي دې په کې تشې شي دې څه کې سمېدو او مور او کې دې شي کې تعبیرات شي دې د دې تعبیرات کې لکه الله استوا علرش نو دې ودا استوا په معنا د استوا الله ر کال لار یا بل یده مبسوطتان راشی یا یدو الله ر راشی دې ودا یت معنا د قدرت اکثر دې رشي کې یا ان الله خلقا دم علی صورتي الله تعالی آدم علی السلام په صورت باندې پیدا کړل یعنی الله ته چې کوم ګران او قدرمن خپل یې بختور چې کوم صورت کارېده نو هغه صورت پیدا کړل یې لکه خله کوئی وی بادشاہ راله کې صدقات په خپل تخت کې نه د مطلب دا چې بادشاہ په کوم تخت نار سده یل تدان سره کېنو د دې مقصد دا چې راله بادشاہ کوم تخت په وخت په وخت تخت باندې اې دې کېنو شو ګان نو داسې تعبیرات کوي دا د دې د وجه نه کې د دې د امټې راخ کې او د دې د طریقې قصيرینو د مټري داورنا ما چې او دا راځي چې د اخصم کارونه اونې کې چې د الله تعالی عز وجل اخصم خبرو دی تر اف او اقرارو کې هغه خبره ثابتې چې الله تعالی دا غنه مرزه اوسې شری بالا تر نو سوره یش په کې دوه یو د متقدمینو شعبله کې اسو تخیه هم نو چې من کوس بارو علم د نصوص الله تعالی تعالی ما او د ابو صلاح کوم چې د عبد د سلف صالحین سلف صالحین موندا خبرې کوي علامه هو د سلف ارشاد له تاریخ اسلام دا وجري ارشاد د غوړه واغې تریکی چا غړي رضياته اسلامه دا تریکی دا ترقه د حکومه ترقه دا تریکی اسلامه دا امام یو غوانی فرمایا مولای مولای مالک رحم الله دواړه فرمای چې اصل کې آیات توګه کس نبی یو آیات بیینات کیو غیر بینات کی المحكمات غير المحكمات ثوابينات غير ثوابينات كم چه محكمات تي پاېمانه خطول کوي او کم چه متشابهات تي نو پاېمانه یو الله کوي وما يعلمون متاويله الا الله الا لا الله کوي یی باس ور راشقون فی العلم یقولون عم النبی دا ور راشقون فی العلم دا ور راشقون فی العلم دا زن ځنه جمله مستنفرہ چاوبه چې آیا راشق فی العلم ور باندې نو آیات کی ذکر شو چې وما يعلم متاويله الله دانار کواببل فتنہ پئے گی اور راشقون فی العلم راشق فی العلم خلاص يقول نام النبی مراتکون بابا او يقول نام النبی كلهم من عند ربنا وما يذكر الا قلنا الباب داور نصیش و خبر او امام شاطری مولا فرمائی نہ داو ذات طارے نو مال من کوگی بتویل در الله مگریا اللہ کوگی ادق ور راشقون فی العلم فدی حال چ راثق فل علم اند خبره کوي چې دیم کوي ور راثقونه فل علم یقولون نه کوي په حقیقت دغه ماغاریو الله کوي دا قران کې ور راثقونه فل راثق فل علم ور باندې په دې حال کې چې راثق فل دا خبره کوي چې یقولون اما نه دا, ال... دا آم جمله دا راثقونه چې واقع شوې ده حال واقع شوې دا د دې ده لیکن تومره مسله دا چې دا رائی کمزور دا سینا اغا زکا چه دا آیات شریف سیاق و سباق و دیبان دلالت کوي چې آهل علم چې دا اوو نو موجب مادحا خواب دا الله اللہ پی کوئی گی چه دا سی اوو زکا و اماللزین افی قلوبیهم زائع ہون یعنی پدې کې دا مبايد کول پدې کې ډېر غور خاص کول د اهل ذې کار ډېر اهل المنا د اهل ذې غو چې ځکه کې کې جریوي وي ځکه قابلیت ځله حیرني د خلقو کار وي بیا سبق دا و چې پریمانه الله کوي زموږ دې ته و چې حضرت تاس صاحب شان خبر او کړه ورسحونا فیللم یقولون تسو کې دا یقولون دراز کې دparagraph دی حال اما وې وسې شه دی ورلا خبر نو دا, نو دا, وی. ویاقول دا که که وی نو حال تاسو شی ویله چې عبد الله بیا باثر دلته نو په روایت کې دا شی وایي و یاقول الراسخ ويقولر د شی کنه د دې تفسیر کې کوم څنګه کوي و یاقول راسخون فی العالم نو وای راسخون فی العالم دا که په حال ذل حال دا قانون دی ذل حال ک ماریپینو حل ور و مقدم کېدلې شي بیا نه نو دنتہ کې دا یقود نو په دې دغه معنی څنګه مقدم کړه په دې را شي خون نو مګر به شدا خپل حاله ذل حال بلکې دا مبتدا او خبر ایا م موږ که ویلو کې بتاوی د صحیحہ کا تای ویلات او چار صحیح علامه اختر او اشاره کړلې متأخیرینو دفعا لمطاعن الجاهلین دواجر دفع رطان د جاهلیننا وجادنا وجنا مناکولنا بذاتل قاصرین اغمټه ده قاصرین او خلکو سلوکن للسبیل الله کم دوجره تګ نا غلارې تا دې را احکام اده احکام لارم دکدکنا چه مونږه چېو کو د تدیدات تعویلات خدای څیو کو تعویلات لیکن مولانا خدامسله کو ختم شو دا خو شارق مو کیفیت فو آخیره خبره دی باب کې دا کول غواړه ما تاسو اکثر به چټونم کله کله رااله غلاو دا شی ومایز نه به راشي وال تک به یو مختصره خبر اوم مختصره خبر اده نه کولانه چې دلته یو سوره ای یمره چې کندره مجسمه او دغه وی الله تعالی بالکل جسم نه لري لکه څنګه چې زمونږ جسم نه لري الله جسم دی بس دا یو کلیر بوخه ظاپمو په دې نوټو کې شنو وي بد الله دې چې سم دی لکه زما دلیلم دا غره کله صورت ان الله خلقا د ما لا صورت دان جاي وي اپورا د ابرازي اتي کوار ولا رازي استوال ارض رازي بلې دا مو قصده تام رازي یو مې خو فهم ساکن پونډي رازي د او کافاو دا ټول څه مطلب دا رته چې دا دا رنګي سميده او پسوي دي او ا سميده دي متکلم دی دا ټول څه دي دا یې راایه زما راایه مصحاب دی ها راایه مصحاب دی نه وي الله تعالی جس سم نه د عذاب او رشقې څنګه جس نه ها عذاب را د ډایرکټ نشته چې الله جسم انداز نشته نو چې داز نشته نو چې سمونه لافم ازاور لا نشته درما راي چې کندر اگر مفاوضا وره مفاوضا دي ته وایي کنه چې مون پيښتنه کويو مفایده سوای مونږه ایثم نه کويو bale چې راشي او ما یو شافو عن ساقم او والله او بم مراده بس لکه مون چار اسلام مين زال کتابو چې الف لام ته والله دا مو فو وزیر تفویض کوي الله تایه باری علم دري چیزونو سلوره رائے چې کومدا هغه د خو یلا سلوره رائے چې د ټونو نه کوي او مضبوطه رائے د نامه تداخکاری چې د دیر ټونو نصوص وګوره د خبري یادې ساتي ها سلوره رائے د ذوقه مداخینینو رائے کان متاخرین زوی په ممبدي کتابيلا کوم پکې څه کو تاویلات در دی رای در سلور رای تینزمه رای چه زمان خوخ رای در اوزد آغین متاثر رای ما نو آغا رای در چه در دیر طول و نصوصو کورا ایس مسئله نیشتی مسئله پزور ما جوڑا وای ایس مسئله نیشتی چه سر باید انخله ما سنمه کوای آج چه اشتوا سمانه در پلانتی سمانه در دیگی ید سمانه در سلک کوای در باید مباید تا متشابیات کی نو که مشرور مو کې پوهه څنورمه وکړه پنځم یې موږ متاثره مګن نه پنځم یو بلم دی زه یو بل پکشته معتزله دي هغه شيری عیب بالکل د صفاتو نه الله تعالی معتل کړي الله تعالی د صفاتو نه بالکل خالی دی اي ک دي او بیا موږ توحیدیانو مو معتزله وایي مکه مرتبه ل وکړه که خدا پاک وایې مکه نه چې موږ توحیدیانو موږ دلان پاک نور رسم نه مانو مانگه صفتون ام نمون زگر که صفتون یا به واجیب تعدد دو جبا وراد یابا حدیثی اللہ محل دها خدا سیو نو آغا معاد تیلی دی نیابا را رای پکرچن مجسمہ دویمہ مشابہہ او درمہ مفووزہ او سالورمہ طابیلات والاو پینزمہ ام معاد تیلی او, او شپکم رای دارا سیداغینا مطبسر ایم آغا ای دارا چی مند دیر طولو رسو ماناګانی څو څنګه چې دا الفاظ مجازیه نه دي دا مجازي لفظونه نه دي د ری معانی حقیقیه منګکاو البته د دې معنی حقیقیر چې کوم کیفیت ته نو عارف کیفیت مجهول له نو ایمان به واجب دې سوال ته نبیدات ته او کیفیت سیخره مجهول لکه امام مالک رحم الله شدا ډیر اعظم قدر کلمای کلمات ویلی ایمان پ واجب دی سوالته نهبیداد دی کفې سی شې مجوي په معنا به کوو خان کې چا سره من خلک یا دوله جوویللیسموا یا دوله فقادي هم دا الله قدرتتهديلو لاسو د پ سره دسې ووا ځکه که دلته قدرت ته وایي نو بل یا دا هو مفسو ه طانې یونپې کوقای سا کې قدرت ته داله تعالی فراختی او خرج کوي کل څنه ووا د قدر ته دوی یا زما دار کید په قدرت سره واړم یدې په تاسو نو قدرت خدا له صفت یا یبی بل صفت نه تا خوایو صفات ترق کنه یو صفت پرې پرې خو کنه یو صفت خو دې نو د ټول خبره راځي چې بده سی وای نفس به وای نور په دې کې مثال پتاور باندې چې خبری خبرې کوي نو د دینه معلومی گی دا خبره چې په دغه سړی کې با هغه با یو زهر د ایا زهر دا تقسیم یا یا زهر د تقسیم دا قسم خبره په هغه کې خامہ موجوديږي چې په دا هغه کې به ریښه هو دایښ به هو شه او دا الله سره مشابهانه اَيَّدَايُ مَاثِلُهُ دَٱللّٰه تَعَالٰى سَرَ سُكُمُ مَاثِلِ نِشْتِهِ دَٱللّٰه تَعَالٰى سَرَ سُكُ دَٱيُ مَاثِلُهُ وَلَنَا غُ مَانَا گَانِو يَا مَانَا دَر کِ دَٱللّٰه تَعَالٰى سَرَ سُكُمُ مَاثِلِ نِشْتِهِ يَنِي ٱللّٰه تَعَالٰى مُتَّحِدٌ فِي ٱلْحَقِيقَةِ سُك نِشْتِهِ ٱللّٰه تَعَالٰى مُتَّحِدٌ فِي ٱلْحَقِيقَةِ أَغَض مُتَّحِدٌ فِي ٱلْحَقِيقَةِ فِي او کا حقیقت شی نه وا او الله سره شریک په جنسم څوک نشته او الله سره شریک په نوعم څوک نشته ولکه الله تعالی سره سوک شریک په چا کې راشي په جنس کې راشي نو کل نما له هو ها تو کیم کوي مې آ کانا فل هو او چاله پرخه جلسه فصلی ناغ شې او کورلس شریک راشي ها مصلت الحقیقت تو کې نوع نو مې سره څوک شو ناوه نو ما بسی شي به غواړم نو مابل امتیاز بسې شي ته شخصص اوس د هم نه شي کې د مابل اشترا سر د ما به امتیاز به غیرې د ما بل اشترااک نه او غیرم دی شي کلی یا ځ شي کې ته شخصص عجب کېغا نو دیر کې دی نه غیر ک دی چې معلومه سر دما ب اشتراک م شته نه معلومه سر د ماله تا مګه سرزل دا خبرې کړلې او الحمدلله تفصيلات شي دی شم دي آیا توبې مې دارکړا دویم نومه مساله معنا دارا یو شی دبل بری بل قائم مقام شي یو شی دبل د بل شي شي قائم مقام به مطلب کې اول کې کوم صفاتونه نه لري بل کې ما غا صفاتونه نه وي بل اول کې مثلا زه رحل جمعه تنظیمه او تا په نهه کومو ذن الله وکړم ینه ما کې کم صفاتونه لري راز صفاتونه تے نائب کې وشته ليودا سمو مسئلے نو ده واشه کنه نو پاوله مانم د الله تعالی سره څو مسائل نشته پاوله معنا باندې هم د الله تعالی سره څو مسائل اپدوی هم معنا باندې د الله تعالی سره څو مسائل ولیک په دې ځای باندې په دې ځای باندې کې باندې د سره مو مسائل زګن اللہ <التلاكي> تعالیٰ کې علم بے قدرت تے سمع دے بسور دے ارادتا مشید تے دا شتے کن ما کم علم بے قدرت تے او مشیت تے ارادتا سمع دے بسور دے چکتا زم ممکن اغاو عجب التا چی دینو دلتم شتے ولی فرق پر کشتے کنی شتے شتے کن دلتا چی کما سمع دا التا دلتا چی دا, دا اداتا سمع دا دا ورو کې شته د سورټ کې لري چې خړې ودوم شرو کله کبه هیڅ نیم خبرې نه اوري او کله کوم شي پکېلا او کنه وېصال پتاور ماري ودې بیا خو پېسم نه کوي یا بیا چېنا تقریبا یو دیش پټه شاته سو خبرې کوي نه بیا نه نو دا اېدا د څه سماده او هغه د خښوي دی چې بل څنګه سمي اېدې دلته پاسوارسته خدا خطوتو دې رستر غو نه اول ته او نقشه راولي دلته دا دې شوه او کله په کې راست ډاند شي کله په کېسم شي اړاند شي او کله چې لګ لرري نو د سیګوري و اسممان هلته ک راقطته شیر دی دغهې ځکه چته نظر وینال ته ته قت هکاري کله خل پړښکاری او کلهمر موتم دغه طرف نه را رواني نو سړی سو چې دا بل ک سر را روان دی ځکه چې لګ لر یک که نهه ولی آلتا چکم با سرده نو د دسیری آغا خو موحیطا و شامل آدو خطوط و مرهونی منت نره چه خطوط روزی او دخس دلتا خدرت شتی قدرت خدرت شتی آلتا خدرت شتی آغا درغت خدرت شتی نو مطلب دار دا پوش شتی کنا دلتا علم شتی کنا چې جا آلتا ندیر غورا ده آو آلتا کی چکم علم ده نو آغا بلسنگا علم ده آغا خو بلسنگا علم ده کنا ممکن بس او ده بلا علم سین تک شو کنا آغاز کا کیا ہو یو ہو کدی اگر که باز وحبی و ناس توہبی ہوئی ہو مطلب دارے کسی شيء کسبریم او کسب پکایا اور سر بری فضوالو نہ سری چلے خیر تا صبحونی نہیں چلے ولکہ عام بھی سین کنا چلے کے سره چلے کہیں کنا تذوئے دی دماغ خراب نہیں سره سره پر ہوے پر سبق منزوانی خراب اول پکارد جاتا ہوا ہے نو مطلب داره چې سر با دوال علا سنی سلیه یوزه بگوره مواشی بگوره او قطع منده برا منده بیا استاد تناسیه درد پا توجوه بانیه این سره او چه بیا پویم نشی روستو ویدی دا څنګه شو تیک شو او داغین روستو اغام چه کم حاسی شي نه چې کم لک دی اغا لکیم کمال نی لکیم سنی او بیا زهول پیرا شی وستک شیدی یو روزی نروستو بیا دینار سیری دسی بیا چې لکپه پریشانی را شي بیا خو پرې ده بیا چې و شي پیسسم د پې غوره دا نور څخ من نه پوهږ داس هم دی سر ا بیا چې بوړه بس چې هغه مضبوط اعلمې کړی یا چې کړی چې هغه مضوطي که نه او یو سلزله چا ته خودلی وي که نه نه بیا چې بوړه شي د د ټول ب راګانو پر بایس هر سرته نهري هر سر نه که نه مشایخ لو او مشاه خول دلولو د هم غورونه مول ده او د ل بیا پاخ وختونو کې مول ده او غ د لم ګونه بیاغ باې خبت راغلی راغت خبت بیا هری شوکې ډېیر لغ محدسین شوو چې د هغې شاگردان بیا ووي وې ماده په لوستلو ستاسو مشهدا لري واټر نن خلک لري نو هغه وخت چې د حافظه لا مختلصه یې نو اختلال په کې تا نو راغلی له خلل په کې تا نو راغلی دا صفر وي ډېر نو مقصد دا دلته د سیلم بیاولته کې بل څنګه یا ل نو مطلب مانا دا نه چې په دواړو معنا غاره باندې شې نيسته مو اراده شي کومه واصلت کرے په حقیقت کې فزاهه وړاند خبره ظاهره د معاملات مشتاکره اراده ش بیا پر سر معاملات سره کې دل شي د پدشي اسيت چيو قائم مقام د بل شي یانه صلاحيت دري اريو دري دوار له ما دا شي کې صلاحيت الهري سو بل نام بیاه فلي ان شئه من الموجودات يو د موجودات و لا صد مسدو کې شي من الاوصا د الله طلاق مقام شي کې دل پيو شي د اوصافو کې فإن وصافه سردا فرسال لولي نشكيده ولي من قال منشته صح من قدره مشته واشت وصاف من العلم والعلم و القدرات وغير ذلك ده الاعلى مما عندنا في المخلوقات في مخلوقات تشتق اصلا تشكلي لفظي شادر تشكلي لفظي بس الله تعالى علم به ما سرم علم به بس اسيو تشكلي شيء نور حقيقه بس ما ظاهر بحيث لا مناه صحابہ بیان وا د دې په د په دوه او صلی